Biblioteca Maja Martin De ajunul Crăciunului Autor Elena Farago Toată noaptea asta, Colo în cerul sus, Stelele lucrează Fără de încetare, Căci le adună în clacă Steaua sfântă Care a îndrumat pe vremuri Magii lui Isus. Torg de zor în noaptea Sfântului ajun, Câlți de nea și raze, Harnicele stele Pentru noi, copiii torc să facă ele Funia cu trepte Pentru moș Crăciun Lungă cât e drumul Din pământ la cer Trainică să-i țină coșului Povara, vor întinde O noapte nevăzută Scara moșului Ce luptă cu Ger, ca să ne aducă Iar, de colo sus Pe la toți copiii Darurile care ni le va trimite, iar, la fiecare sfânta și duia mamă a lui Isus. Lectura: Maia Martin. Autor George Coșbuc. Cat fulgi mari, încet zburând, și în casă arde focul. Iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. De mult și patul ne aștepta, dar cine să se culce? Rugată, mama repeta cu glasul rar și dulce. Cum sta pe paie în frig Hristos în ieslea cea săracă, Și boul cum sufla milos căldură ca să-i facă. Drăguț, un miel cum i-au adus păstorii de la stână, Și îngeri albi cântau pe sus cu flori de măr în mână. Și auzi, răsar cântări acum, Frânturi dintr-o colindă, Și vin mereu, să opresc în drum. Să audă cum întindă. Noi stăm cu ochii pironiți și fără de suflare. Sunt îngerii din cerveniți, veniți, cu oi domnul mare. Ei cântă înălțător și rar, cântări de biruință. Apoi se întorc și plâng amar de-a iudei necredință, de spin de și ca murit. Dar s-a deschis mormântul și el... Acum e încersuit și judecă pământul, Și până nu tăceau la prag, noi nu vorbeam niciunul. Sărac ne-a fost, dar cald și drag, Încasă-ne Crăciunul. Și când târziu ne biruia Pe vatra caldă somnul, Prin vis vedeam tot flori de măr și în fașe mic pe Domnul. Lectura Maya Martin Seara de Crăciun, autor George Coșbuc Afară ninge liniștit, în casă arde focul, Iar noi, pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce Când mama spune de Isus, cu glasul rar și dulce cum s-a născut Hristos în frig, în ieslea cea săracă, cum boul peste el sufla, căldură ca să-i facă. Cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână. Lectura Maia Martin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 Moș Crăciun Autor Otilia Kazimir Eu l-am văzut pe Moș Crăciun. E un moșneag cu barba albă, Cu cojoc și cu toiag Ca toți moșnegii care trec pe drum. Departe, într-o țară fermecată, În care nimeni n-a ajuns vreodată, Stă singur cuc într-un bordei de fum. Și trage moșul, trage din lulea, și zilele se duc, și iarna vine, și prin căsuțe încep a aștepta, băieți cu minți și fete mici ca tine. Și într-o sară Dumnezeu cel sfânt întinde mâna-i bună spre pământ și anină în cer de un fir de borângic, un pui de stea pentru Iisus cel mic. Atunci, pe nevăzute cărui, pornește moș Crăciun cu sacul lui și când adoarme zvonul de colindă, el bate încet la ușa de la tindă. A fost moșneagul bun și acum un an, dar tu erai prea mică și nu știi. Ți-a pus sub perinuță jucării și un cerceluș cu piatră de mărgean. Iar când a fost să iasă din atac, măicuța la pândit de după ușă. Să nu te vâre din greșeală în sac ca pe o popușă. Lectura Maia Martin Biblioteca maia Martin Moș Crăciun. Autor Radu Giri. Iarăși ai, om bun de azi, Crăciun, cu ramuri verzi de brazi, Colindul sfânt tu iar îl ai, Din glasuri coborând din rai, Azi iarăși vine moș Crăciun, Cu obiceiul lui străbun, Cu dalbe flori și moș ajun, Și zeci colinde de Crăciun, La pruncul mic și luminat, Cu toții merg la închinat, Tu, o malvecului de acum, oprește-te puțin din drum. Căci vreau și eu acum să-ți spun, la geam, colindul de Crăciun. Să știi și tu că Dumnezeu, făuritorul tău și al meu, dintr-o fecioară îl zămislit, îniesle pe pământ venit. Și azi se naște pentru noi, noi, fiii ai vremurilor noi. Mereu să credem cu temei noi. Oameni din mileniu trei, Că moș Crăciun dacă a venit, De Dumnezeu ni i dăruit. Lectura Maia Martin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 Pedaluri, în pregiur, în depărtare, Ca fantazme albe plopii, înșirați, Se pierd în zare. Și pe întinderea pustie, Fără urme, fără drum, Se văd satele perdute Sub clăbuci albi de fum. Dar nizoarea încetează, Norii fug, doritul soare, Strălucește și dizmiardă, Oceanul de Ninsoare. Iată, sanie ușoară care trece peste voi. În văzduh, voi o să răsună clinchete de dezorgălăi. Lectura Maia Martin.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 Viscolul Autor Vasile Alexandri Crivățul din mează noapte vâjie prin vijelie, Spulbărând zăpada în ceruri de pe deal, de pe câmpie. Valuri albe trec în zare, se așează un lung troian, Ca nisipurile dese din pustiul african. Viscolul frământă lumea, Lupii suries după pradă, Alergând, urlând în urmă-i Prin potopul de zăpadă. Turmele tremură, Corbii zbor vârtej răpiți de vânt Și răchițile se îndoaie Lovindu-se de pământ. Zbăret, rege, țipet, vaet, Mii de glasuri spăimântate, Se ridică de prin codrii, De pe dealuri, de prin sate și departe se aude Un nechez răsunător. Noaptea cade, Lupii urlă, Vai de cal și călător! Fericit acel ce noaptea, rătăcit în viscolire, Stă, aude în câmp lătrare și zărește cu imire O căsuță drăgălașă cu ferestrele lucind, Unde dulcea specie îl întâmpină zâmbind. Lectura Maia Martin Sfârșitul iernei Autor Vasile Alexandri S-a dus zăpada albă De pe țării S-au dus zilele babei Și nopțile vecherii. Câmpia Scoate aburi Pe umedul pământ sentind ntind cără De-al primăverii vânt Lumina e mai caldă și în inimă pătrunde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 Iarna Autor Nicolae Labiș Totul e alb în jur Cât vezi Noi podoabe Pomii încarcă Și vibrează sub zăpezi Satele adormite parcă Doamna Iarna În goană trece În calești de vijelii Se turtesc de geamul rece Nasuri cârne și hazli Prin odăi Miroasea pâine, a fum cald și a mărui, la ușă un câine să-și primească partea lui. Tata iese să mai pună apă și nutreți la vacă. Vine nins cu un fel de brumă și înmustăți cu promoroacă. Iar bunicul desfășoară bazme pline de urgie, bazme care te înfioară despre vremuri de odinioară. Vremi, Cen veci n-au să mai fie. Lectura Maia Martin. Să sure.